Begoña Jauregi Artetxe Kaixo Arratsaldeon. Arratsaldeon. Beraz, bueno, eh gaurkoan eh astelenean izandako gertakari bati buruz, eh, mm -hmm. mintzatu mm -hmm. Izan ere gogoratuko dugu astelenean, hau da, ilaren 3an e, eh Frantsiako turran pasa zen eta Deialdi Nazional bat e, egintzen, hain zuzen ere, gure eskuk Deialdi egin zuen Euskal Herriak erabaki lemapean, hor e, ba, bueno, e, Jaikiroan, Kalejiran, ba, mobilizazio bat egiteko. Goberatoko dugu, bueno, itzorda ma bitan zela, e, mm hor -hmm. Santiagoko frontoian, eta bueno, ba hor eundakalagun e, bildu zineten. Baina. Aben nida, noraino iritsi zinua, aben nida zubiraino, ez da? Hum -hum. Eta hor, ez e, gertatu zen, e, momentu batean, bo, bueno, frantziako polizia bertan zegoen, eta... Mori da. Baina. Eta ez ziguten usten pasatzen. Hum -hum. Ez, ez antzuten, e, ikurrina zeramaten jendea ez zutela utziko pasatzen. Ikurrin gabeak, bai, baina bestela ez. Hum -hum. Horten horren ondotik, hor e, bueno, e, bazkaltzera joan zineten? Ba, lehenik argazki bat egin genuen, uh -huh. denak elkarrekin, eta gero ba, ordu, bat ar, ordu batak eta erdiak edo ziren, eta, bueno, zan genuen, ba, bazkaltzera joan gogara, zan eta itzordu bat hartu bat genuen, gero arratsaldean elkartzeko. Uh -huh. Eta orduan, ba, ginen bazkaltzeko toki bat, eta ikusi genuen e, pizzeria bat et, izena, baina ez genuen ikusten nontzagoen pizzeria eta fiko baren bestaldean zen, eta hor bi ertzain zeuden. Eta galdetu ingenien, e, hori dago eta batek esan tzikun. hor atzek aldean. Eta besteak, ja, horra zen e, gaizki erantzunten, eta esan zikun. No, no, pero no sirben e, e, esto, komidas, Sol, solo sirven komidas a domicilio, esan zikun. Eta nik esanien, jo, bi ertzain, eta bi batek ere ez daki Euskaraz txegiten. Eta orduan duan, e, e, aurreltik ere zen e, ertsaneak erantzun zidan. Jo si se, pero no me da la gana elablarlo. Eta hor duan erantzun, anjo, pues, leku, leku oneradoa Euskaldun polizia. E, no eh, jo no soi polizia basko, jo soi polizia español. Santzuen, benetan zirrada bat sentituz nuen, Estómago, vaña, vaña, veneta cosirrada, esa no está posible, se satenarida. Te ordenaré alaba que se suena. Va, ama, está aquí, Euskera. Urbildus, si chayón, vaña o la meachu, o sea, batequín, yo sé, Euskera, mejor que tú, porque he pasado elega EGA. Esa Y bueno, ya está bien. hizo hacer la, lo que tenéis que hacer y luego a tomar por culo. Eta jo, ni bagindua zen da bat batean, itzul nintzen da zanion. Oien, medaz numero de, de plaka? Eta orduan eh, esan zidan. Sabez donde esta mi numero de plaka? Eta behatza hola altzatu, peineta eginez, eta esan zian. Aki! Hor berriro, benetan, ezke zen, surrealista zen. Ez zin zine da. da. bat aurrerago beste ertzaim batzuk zeuden, Eta hau estado lagaldituko, ezan eh? nien. Eta, mm. eta haiek euskaldunak ziren, eta ezan zidan, bauz ondoengo gozu. Mm. Bereiek baitaren zon zuten, egozi zuten egoera, gertatu no, bai, bai, bai, zena. Bai, bai, bai, bai. Eta zuekin batera, zu hor, e alabarekin zinen, eta gero lagun, bate eta, lagun batekin, eragat, bai. Eta gero jendea baitarek gertu datu Hori da, eta gero balkoi, lehio batetan, zeuden ere... Ez dakite bulegoak ziren bai. edo zer eta han agendea atera zen, eta baina zer da, oaiek ere protesta batean, eta... Uh -huh. Baina berdintzitzaio, ne? zen benetan... Puskabate gorroto bai. moduko zer baite, horrekin. Guk eh? sentitu ginoen zen ikurri ikusi zutela, bai. eta ja jarri zela e... beronetik atera edo. Uh -huh. Eta zuek argi izan duzue, e, bueno, hau, e, publiko egin behar. Ha, ah, bai, lehen gauza pentsatu genuen hau ezin da horrela utzi, mm. eta orduan ba, bueno, ba, idatzi genuan, eta Facebookin jarri genuan, eta gero e, WhatsAppetik ere asko zabaldu dugu, eta, bueno, ba. Mm -hmm. Ba, hola. E, Horrelako gertakariak, berriz ere errepikatzen baldin badira, ez dakitea, Zu zer gomentatuko zenuke, hau da, e, erantzun behar da, galdetu behar da, bai. ishildu behar da, horreko egora baten aurrean? Nik uste aurre. dut, eh, albezain guztia egin behar dela zenbakia ukaiteko, eta goazkenean kikildu inginen, hm. kusigen genuenean bere, zera, klaro, ez ke, urte ditut. Nere lagunak, iruro behar eta Eta nire alabak berroita, baina bueno, baina nire alabak ere gure bat ibegiratzen zuen. Bai, eta gu, ba, hori, azkenean egia dakak ikildu inginela, eta ez ginoela ba, bere ezenbakia gehiagotan eskatu zen. Eta bere ezenbaki izan bagenu bai. joan gintezkeen ertzainen gana e, e, e, e, e, e, denuntzia bat jartzera. Bai. Baina ez genuen ez zer. Bueno, ala ere salak eta publiko egiten dozote, paus hori eman dozote, bai. eta baita ere, bueno, hori kontuan hartzeko adazta. <girrisa> <girrisa> bueno, bai. a, e, begonia, ez dakit, zerbait gehiago nahi dozu, gertakari hori buruz, gogoetaren ba, batean zerbait. N -nik, n Nik uste dut, e, e, gu zerbitzatzeko daudela jende hori, gukordaintzen ditugu, eta, eta ez holako erantzunak emateko. <girrisa> Jo, gero, harratxaldean beste e, ertzein batzuk, gure ondoan zeuden, eta galdetzen, galdetzen, galdetunien, euskeras badakizu eta jose un poco, batek esatendita, jono, pero te atenderemos mejor si nos hablasen castellano.! Uh -huh. Jo, eta esanien, ertatutakoa. Eta es que no te podemos creer esatendizidaten. Pues ya me podéis creer, que es verdad. Entonces, que tengo que hacer yo? para poder obtener el, el número de, mm -hmm. de plaka. Eta hola iten ziguten yeah. eta orduan esan galdetu ziguten, ia nolakoa zen ertzaina. Mm -hmm. Orduan nire alaba, pf, izugarrizko, ozea, dena begia da, eta orrundu gogoratzen zen, eta oraindik ere ezagutuko lukela esaten du, eta, ba, eman zien detalleak, no? mm -hmm. Eta, bueno, finian, e, borondatea baldin badago, e, pertsona hauek identifikatzen vai, vai, vai, dira, zater azkenfinean operatibo konkretureko horretan esaten zuten, ez esa irungo ta irungoa <gara> izango ba. da, irungoa zela, mm. eta oso ondozekien eh se ostatuaren berri. Baixo, Begoña, bueno, ba zure lekukotasunarekin gelditzen gara, esker mila benetan, eh e, izatagatik, isatagatik, mila esker.